Miért a szívo mellé, hogy most már tudok üzleti tervet csinálni, mert minden információ, minden vállalati döntés, vállalkozói döntés, menedjeli döntés. mit van az asztalomban? Hát az első kérem szépen a vállalati helyzet ellentét. Úgy van azt pár percsen ezelőtt, hogy átfilláltották. Tulajdonképpen átfilláltották a volt régen a neve, Hát ez egy gorlatilag lejáratott kifejező kérdés. Mert ezúttal utána nem kell velünk. Fináltuk az átvilágítást, hogy valami szól. Hát e került a parlamentbe, meg a Udasmati, meg a Ultikuli, a Kerülőpati Oda-Oda-Oda-Oda, amikor mindenki átvilágít, teljesen eljárhatott. Helyzet ellen, erős pontok, gyenge pontok, lehetőségek, veszélyek felvérése. Ezt meg kéne tegyél Tulajdonképpen a szakmai nyelv az átvilágítás. És roppant érdekes hasonlatot szeretnék elmondani. Ezt tetszették megjegyezni. Ú görög nyelv, azt a kifejezés, hogy valakinek igaza van, nem ismertem. Azt mondta, hogy olyan állapotban van, akinek igaza van, hogy átvilágítható. Kétét hasonlatilag. Ú görög, keletét nyelv, ugye kétekben is két gondoltuk. Tehát úgy ki, hogy az a akinek igaza van, az mádi átvilágítható. Az átvilágításnál eszeség megjegyezhet, az, az igazolási az nem ilyen reális, mert ha valakit becsapok egy átvilágításnál, az én vagyok, mint vállalat igazgató, vagy nem ezzel. Nem a különböző állami igazdatási aparatusokat, aparatusokat, rágomás, de nem lehet, hogy végbe Nem olyan jellegű az De hát, tulajdonképpen magamat Oldal, gyenge oldal, lehetőségeket, veszélyeket nem tálom föl. És kérem szépen, itt tulajdonképpen ö, két utó lehet ezt a térmények közelíteni. Abba van egy állami vállalat. Füzeti tervet kell készíteni a privatizációs programot. És tulajdonképpen szembe kell nézni ennek a vállalatnak a múltjában. És amikor mérlegelni az erőszoldalai gyenge oldalai, vissza kell egy kicsit tekíteni a múltba. És a múlt függvényében, a múlt ismeretében megszervezni a jövőt. Mert a vállalat múltja hat a gondolkodásra, hat a szervezetre, hat a piacra lépés lehetőségeire, hat az egész munkás Nem tud kilépni a vállalat adott esetben a múltjából, nagyon lényeges az ezekben. És tulajdonképpen a jövő megformálása. Növőkép megformálását, befolyásolja a vállalatnak a gyújtat. Adott esetben a gyenge oldalakát. Adott esetben a korlátod. Jútanásképpen feltétlenül elszerünk mondani, de a másik pedig újra is új vállalkozás nyújtott. Akkor tervezet meg azt, vagy legyen figyelembe a tervezésnél, hogy milyen buktatók, kedvezőtlen, lehető, kedvezően, feltétele, veszélyek vannak a tervezető? Kérem szépen, a füzleti hogy csak azt írjuk be, hogy én ilyen szép, okos, jó vagyok és milyen tökéletes vagyok és milyen kedvező lehetőségeim vannak a piacon, azt a üzleti tervet vagy ember vissza tudja várni, kérem szépen, mert azt mondja, hogy ez nem terv, ez valami optimista álom, nincsenek benne a gyenge pontjai és nincsenek benne a beszélyeik. Tehát erre is kell figyelni, kérem szépen, tehát, hogy a vállalati átvilágításnál, helyzet ítélésért, még egyszer erős pontok, gyenge pontok, lehetőségek veszélye négyese szeltéklen legyen benne abban a szempontrendszerben, ami alapján történik, ez az átvilágítás, és az átvilágítás azért azért jó kifejezésre hagyjuk a röntgen, hogy a vesőbe, vagy a szóval de a beszélbe, vagy de lelát a fűzbe kérdésébe, szóval a kell a vállalatokat a Milyen szempontokat, Egyenlő, így jelente elsősorban a választotók? Hát, hogy vigáztolja a nyerességre a és mi segíti a nyeresség a kialakítás. Központi kérdés természetesen, hogy a profit, a nyerességre sokféle. Minden vállalkozás a filozófiája az, hogy hát, nyerességre jusson, lelküle, lelküle, és nagy vajikusra módon így ért a nyerességre. Hát ez az alapvető elvárás. No, de hát ez bizonyos mi szempontokat mindenképpen figyelembe vesz. megfelelő a tervezési rendszerem a koncepció kialakításáról? Megfelelő a menedzsmentkárda? Van-e munkaellátottságom? Az Meg tudok-e élni az adott piacon? Aztán kérdés, hogy milyen erőforrások állnak rendelkezésre beleértve az őrmunkát és a túlkáztérkeket, a gépeket, a technikát, a technikai berendezést, ezekkel mind szentel kell nézni. Adott esetben például egy jó technológia, egy jó gép számomra a lépés lehetőség is biztosíthatja, ugyanakkor pedig egy a technológia, mondjuk más magyar iparnak a hát mondjuk kevéssé kurás állomá teheti például a vállalatot, az a a privatizáció mert hát nem kell az az, hogy minden vezetetünk a magyar vállalat, ha nem vezetünk fiatra, de olyan eladult elendezésekkel, mint ami nekik van, nem a nagyon valós hogy a világosan üvőségek kialakítjuk a tervészet, hogy így jártam. De olyan az oszlóföldöket, hogy mi Maga jó tálag Hát jó. Így érszépen. Fülrajzoltam előbb ide ezt a milyen tisztelt fogyasztót a kraváltozat jövedelmével. Ebből következik, hogy ha meghatározza az igényét, hogy mi a pénzre senekelne ki, elményedett, hogy így mondta, hogy a piasz, hogy, hogy lehet ki fejezni, és a pénz, akkor ez, ez nagyon nagyobb, hogy a szekintélyes valaki a piaszon. Az egyik király a piaszon, <tos> Ezért megy a játék, vevő korlátszók jövedelményéhez. Hogyan szó vevő? Megrendelő. a Van még egy király a fia. Nem honalira van a piaszadatásban. Én a másik király a piaszon, mika a technológiai fejlődés, a technológiai haladás koronát nekik. Nem állt felszújtunk. Viszont a <tört> harmadik alaptérzés volt a fiat hogy a fiat műsíti a vállalatokat, a megnéreztetés kényszerre a piacon történik, a kényszer nagyon lényeges, és a piac ezáltal a megnéreztetés el elősegíti a műszaki, technikai, gazdasági haladást. Benne van technikai, technológiai haladás, tehát a másik úr a piacon. a technika. Tehát adott esetben egy számomra Előny is lehet, ugyanakkor gyengül oldal is lehet, kedvező lehetőség lehet a fiaton vagy, veszélyekért. Tehát első feladat, amit meg kell csinálni, én a vállalati helyzet ellenőrzöm. Természetesen én véget semmi a különböző önkéntikus legyek, és saját magamat sapom be, hogyha a helyzet ellenzésem túl rúzsat idő. Nem beszélve arról, hogy az üzleti tervet kéne egyből vissza fogják várni, mert azt mondja, hogy nem a rossz időkhelye fel kell készülnünk. Ez úgy fog majd legyen, zárójelben hogy az a jó üzleti terv, amely a kockázattal is foglalkozik, azért van beépítve a kérem, hogy a kockázat, látja, hogy a a kockázat, a a a kockázat, Igen. Tehát tele tehát benne van a kockázat is, mert az a jó üzleti szers, amely tulajdonképpen felkészül arra a természetes folyamatra, hogy a piacon nekem kellene helyzetetük Nem csak rózsaszínképet lesz a vállalkozáson volt, felkészül a kezvedők le esetekre is, a veszélyekre is, és tulajdonképpen és előre a gondolatban azért ezt a nem kell leírni most, stratégiára fölkészül a veszélyek kompenzálására a veszélye De Mert a piacgazdaságban természetek, hogy benne vannak ezek a göröngyök, ezek a nehezítő kényedők, ilyen az életben. Az élet tele van problémával, tele van nehézséggel, hanem ezek a veszélyek, amelyek piacra lépésenek a és ott vannak ezek a kisörzögök, a konkurenszége, és ugyanaz az eljelentő a velőkorlától a következő. De ezek nagyon jók, hogy vannak jelentőben, mert a piranszlandaság alattörvény az, hogy tekint az a vállalkozó, akinek nincs konkurenciája, mert ezek, elkezés, hogy így mondom, boptingolnak itt a kitalatszát, hogy húzottak engem tanulhatok a konkurenszi át, állandóan versenyeket készíteni a kenkemet, és az elősegíti azért fejlődhet. Ha ezt nem veszem tudomásra, akkor nem maradok itt ő. Érkeznek. előbb a fél fog elket. Annaló a sportfér. A másik következő lépés, a második következő lépés, amit tulajdonképpen be kell végezni. Tehát a vállalati helyzet ellen, után a vállalkozás céljainak a meghatározása. A vállalkozás téljainak a meghatározása. Erről ugye nagyon felületesen említettem, hogy elsőnek. Úgy fogalmazott, hogy minden vállalkozás természetesen a nyereség orientál. A cél, a pénzügyvény, a nyeresség a profitot kacsolódik. Majd látjuk, hogy nem egészen jó a kérdés. Ezű hallása, ez, ez, ez nagyon szépen hanem De praktikalag ez nem egészen korán. Keményebb a célok megfogalmazása, hogy egyetlen egy ilyen, ilyen kijelentéssel elítélünk. A pontosan a pénzügyleti termék látjuk, hogy ezeket az utakat. Ilyen. Nagyon lényeges szépen, hogy a célok rendszerét egyértelműen megértsük, és tulajdonképpen észrevezzük a célok hármas tagoltságát. <hül> Tehát a célkitűzéseket három rendszerben, három lépcsőben tudom meghatározni. A legfontosabb cél, a fő tél, a nyeresség előirányzásával kapcsolódik. <hül> de nem szabad szólagokkal kifejezni. Kérem, a piatgazdaságnak van egy mániája. Mindent mérhető módon határod meg, és mániája az, hogy mindent mér. Mániátusan mindent ellenőrit kontrollál a piatgazdaságnak. Természetesen csak az lehet ellenőrizni, csak az lehet kontrollálni, amit mérhető módon egymástul a számok nyelvét elvét az én nyeresség szírom az, hogy a lehető legmagasabb nyerességet realizálja. Blöf. Az éli szírom az, hogy lehetőség szerint időben, eltolva időtengely, figyelembe véve az időtüggvényében, minél magasabb nyerességet realizálja. Blöp. Mennyi a nyeressége konkrétan. És ezt kérdésem, mindig úgy kell megfogalmazni, hogy mi az elvárás az én vállalkozásokkal szemben ezt ki fogja megfogalmazni. Hát adott esetben én így igazgató, vagy azott esetben nekem elő fogják írni, mert én tulajdonképpen egy alkalmazott vagyok, mint menedzser, csak nem az állam alkalmazottja, hanem azok az alkalmazottja, aki a KRT-t vagy a Lézményi Társaságok és előírja nekem a kérdésétel, hogy mennyi ott van itt. És ha én alakítok egy bezégi társaság, alakítok egy KRT-t, vagy bocsánatot kérek, egy személyben vállalkozó vagyok, mondjuk egy vízvezetés felelős, az is pontosan meghatározza, hogy milyen jövedelmet kíván kedvre tenni, hogy mi legyen a fizetése, és ezen kívül még milyen nyerességet kíván realizálni. Hát próbáljunk egyet. Az megkérdés, hogy ez a jövedelem elképzelése vagy ez a nyeresség terme az adott mozgás területére, az adott térfiatára, az majd kibőjelezik másra, hogy tehát adott piacára ezen a területen. Érvényesíthető vagy nem. kapcsolatok alakulnak ki, de gyűl között, árakra pedig az az alapvető tabás, hogy a piacon alakítják ki. Megjegyezés esetén alakul ki a pár, és megjegyezéssel jön létre, hogy a vevő miért hajlandó. Fület? Nem lehet, hogy az egyik piacon el tudom adni az lehet, hogy a másik piacon nem, mert olyan szokások jellentünk az egyik piacon, és amolyan szokások a másik piacot. Ezért kell majd a képviselősorban nagyon ténylegességben, ahogy mondtam, megismernék. minden egyes centókat, minden egyes tényezőnek lesz az alapfelelő tulajdonság. Tehát ne kell terveznem a nyerességet, az az eljelentő célom, volumenben, forintban és adott esetben, de előnyírják nekem, hogy mennyi osztalékot kell nekem realizálni, mert különböző vagy valószínűséggel leváltanak engerek, mint igazoszó, vagy mint elnök, vagy mint olyan így különböző. Komplét kérdezt szeretnék mondani, hogy megtörtünk, hogy számítástechnikai technikai KFC-vel történt ez az eset, zömbnel angol tulajdonban volt, eset tavaly szeptemberbe történt. Igazgatói ülés, ott volt az angol tulajdonos is, akinek a fontjai vagy dollárjai a Székíróságnál, ugye bent voltak. Örül alapítottak áll. És a magyar igazgató megkérdezte, meg hogy kérdezséges beszámolni, hogy meg hogy mit felkül beszélhet, a negyedik negyed évről, illetve az évrégi eredményről. És hát mondjuk az az igazgató megcsókan elébeszélésről, olyan végén dolgozott, és kezdve hogy mit eljön akkor annyi a nyeresség, lehet, hogy annyi lesz, nem tudjuk még megmondani, mert három szerződés még nincs realizálva, lehet, hogy nyerességesek lesz, hogy lehet, hogy veszességesek. És az angol még egyszer rákérdezett, mivel egy tervessége tudatlatul, legyen küresnek enne megmondani, hogy mennyi lesz égégén a nyeresség. Hát megint ment a mellébeszélik, ekkor már az angol közvető, és a következőket mondta, hogy miért? Tehát környény ura ég, 14 óra 25 perc van, óra, 15 óra, óra kezdődött a megbeszélés, a KFZ-et a pillanatban megszünt. Az nem igazgató, aki kétszeri kérdésemre nem tudja megmondani, hogy épékén a nyeresség tömege mennyire. Na én mit az látással? Holnap be legyen a szígbírósághoz, megfüzzetem a széget, és filetem a tőzőt. Na most itt egyetlen egy probléma van, amikor, hogy a gyorsan tudom a nyarosságban. Egy-hétig tartom. Megmogjuk, és akkor szörvét megképesszik, hol fogunk holnap dolgozni. 14 óra, 25 percig a KFZ megszünt. Ha az összes munka jók, mint egy kérdés, itt, hogy a kolekti szerződésnek, a felütt kérdő könyvának kapcadik, akkor gondolkodik, akkor, akkor, akkor, akkor ügyes, de nagyon jókor leszek A más. Ez a de minden. itt mások persze nem itt a tőkévet, mert én tudni képvégét ennyire, Pontosan adagokkal, és nem leszélek nevét, a ez a Gyertek ki, lehet jözeleponlát Londonba, a padárság megtalált. egy feltétel, Úgy egy osztalékot, nem tudta teljesíteni a magyar vállalkozó, katasztrofálisan vállalkozott, románt az ületpolítikai oroszúzat a stratégiája, elkövetette egy Kérem, az első fél év marhagyú sikerült. Bejöttek klasszmunkánk, és negyelégetett ez a filozgazdaságban a legnagyobb betegség, a papírokon találunk ülés, a sütkéreté saját vizsgőség hogy milyen jól dolgozunk, milyen nyereségesek vagyunk, és elfelejtett léjététekre a második például. És valóban kicsit mutat, ahol a tarj, veszeségesen a gyakorlatilag, a nagyból tűnőség szerintem a hány. Ez lesz egy különböző különböző. Sajdonok okkal épült. Már aki egyenztüknek, hogy a nyereség tömege konkrétan meghatározott. Ez a teljesítő szépen. A szépen kurcsán de majd kifejtem, hogy mit értekez alatt. Másodszó szépen a, a vállalat gazdasági tevékenységére feladatát hatálozzák meg. Kégyetlen sokat ízzasztam, hogy ezt megfogalmaznunk. Mert ezt másképpen kell megfogalmazni. Így írjuk, hogy másodszó szépen a vállalat gazdasági tevékenységére feladatát hatálozzák meg. Ezt a találkozott meg Na nincs hely, akkor születni. Úgy szól kérem, hogy a vállalat meg kell határozni a küldetését. De ez se jó. Mert ha bármilyen szakírodalmat elolvasnak ezzel kapcsolatban, az a kifejezés szerepel, hogy a vállalatoknak van misszióra. Most ezt ülesen ki így elmondani, mondjuk egy olyan közegben, amely nem egyébként érti a pillanatság nyelvét, aki nem völlig hörben ezt a nemzet. <tos> misszió, meg küldetés, a misztifikáció befejezet. Ezért próbáltam megfogalni egy badági mert kérem szépen, a vállalat küldetésének, missziójának a megfogalmazása a következőket jelezték. Nem elhoz a vállalatnak van a célja, egy konkrét szétkitűzések, azt meg akarja valósítani, és mindez megtesz annak érdekében, hogy a célját sikerüljön elérni. Most ezt jelenti a küldetés, tehát egy tudatos tevékenységet kérem szépen, egy tudatos vezetői magatartást fel. Nyilván kell szépen, hogy elköltak a lényeget a csúlapot szemben. Nem úgy árkurrá, úgy csodolódok az árba. Van egy szillos, azonosulok fel a dolgozók is elfogadják. A KFC dolgozói elfogadják a KFT fénykítővét. Mert ha csak a felefogadja, fogadják kellett a halni. A másik fele serendbe tud Elfogadják, fotósoknak fel, és mindent megtesznek annak érdekében, <tűk> hogy ez megtudják. Nagyon lényegesek ezek a küldetésnek az értelmek. A küldetés szerződés szerepel, ez a cikkeljelzés és alatt a vállalat küldetés szerepel. A harmadik cikkjelzés pedig, hogy kikogalmazhatunk egy előírásokat, előírásokat, a mérhető célokat írják le. Milyen elérendő téti vannak? adnak? A főcérről beszéltem. Főcér természetesen a nyeresség, illetve a nyeresség bezétel, időben ütevezése. Ez adott esetben megjelenik ez a gondolat a pénzügyi tervés, a A pénzegyűzleti tervnek jól két táblázatait majd az egyik táblázatban el szólni, hogy mondjuk, negyed évek bontásban, költségeimet ráforszításaimat névenkre teszem, és nézem ennek alapulását. Tehát a nyeresség időbeli alakulásához vizsgálom természetesen egy cétszikűzés alakulásához. Ilyen cétszikűzés lehet végig, kár a felsorolók életben. Mi az én részesedés alakulok? Mi az én részesedét Nem csak én vagyok már a konszorációban. És azok esetben, hogyan osztik meg, kérem szépen ez a formátozók jövedelem? Hány százalét reszikülem a terméke? Hány százalék mondjuk a legnagyobb dersenypársban? Tessék kibesleni megkérdezni a hosszes hogy egy magyar de egy magyar égkvizmai ugye, a hogy neked mennyi a részeset ez a piacon, és a legnagyobb konkurensemnek nekünk. Ezt a kérdés hogy ki a legnagyobb konkurens. Szóval az a lépző, amit mondok hogy mennyi mindent kell csinálni, még ehhez az üzleti de esetem, legyen, hogy az, hogy éthető éthető. De ezekkel nem vagyok tisztában, kérem, nem tudok különkügylegi tervet Tehát piaci részesedés alá, elbevétel nagysága, létszámadatot, a nyeresség konkrét megjelölése. az értékesítés nagysága, volumenben, termékmennyiségben kifejezni. Időbelültevezés, nagyon lényeges kérdezni, hogy ezt az idő függvényében mindig el kell helyezni. Csak olyan célokat szabad leírni az üzleti terve, kérem szépen, ami mérhető, és meghatározott idők között ellenőrizhető, és pontosan az üzleti terve benne kell lenni annak hogy, hogy hogyan kívánom ellenőrizni, hogyan kívánom mérni téti tüzéket. Ez itt tehát beszéltünk, vállalati helyzet ellenzés, áprilagítás előtt a különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző különböző Következő, amit meg kell csinálni, a stratégia kialakítása. Na most nem véletlenül mondom ezeket ilyen sorrendben, mert csak a stratégiával kezdve nyilván nem lehet. A stratégia feltételezi az átvilágítást, a örökeledést, a helyzet ellenzést, és feltételezi térencétel a térrendszer meghatározását ezzel a hármas szabolságban. Mi a stratégia? Hát szérem Döntés a vállalkozás, vállalat a két üzleti területeiről, egyszer, a üzleti lehetőségek fontossági sorrendjéről. Tulajdonképpen nagyon egyszerűen is tudom jellemezni a stratégiát. Küzleti területekről, küzleti területek fontossági sorrendjéről rakszolásáról. És tulajdonképpen a stratégia azt csinálja, hogy a vállalati célokat vált előtt. És a lehetőségeket szikróba <kül> hozzadni. Add még gyújtót, amíg a takaród ér. Mert hiába van nekem gyönyörű célom, ha nincs egy amivel megcsinálja, hát akkor begolda vissza. Például a Terepének szült válni, kéne szépen András idejében történik, amit nem azt hiszem. Bartó Mandinak a neve, mert ugyan, szóval, hogy az összük azért, Képeld, portos, és emlékeznek a politikai Miért van itt? Miért van a Miért van itt? Miért van itt? Miért van itt? Miért van itt? a van itt? Miért van a Miért van a Miért van itt? Miért van itt? Miért van itt? Miért van a Miért hogy minden szakosztályban villás símbolon folyam a versenytógi országát. Egyed alapból a való. Ezért nem itt volt megjegyezt, hogy egy nagyon két szépű külön. Van egy javaslat, hogy a Kolbék-alibási össze. az országot képes újra. Hittem, mert eltörják a símbolonat. Azt hogy ezzel a kis hasonlattal üdikészszerét a társadalgos, mert valóban elől van szóval, reális célokat kell kifűzni, amire van a repertuálom, ez Minden tekintetben, emberanyag tekintetében is, humán erőforrás tekintetében is, technológiában is, és hát mondjuk a És, ha én vagyok a menedzser, nekem is tükörbe kell nézni, és meg kell kérdezni, hogy tudom a menedzser, a Vagyok-e olyan alka, amely elvezeti el a mert esetleg mondjuk egy KS-tel fogok felni. Mert egy részvétszársaság adott esetben előnek kapcsolásunknak, rendszerításra, valító. Itt a teremtunk. Mindenkit a megfelelő helyen. A stratégián arlépett. A stratégia kérem szépen roppant egyszer egy koordinátor. Így <coughs> kezdem. A stratégia két tényezőnek a függvénye tulajdonképpen. Ezért szimbolikus jelölésképpen egy koordinátorendszerre ábrázolom, mert ott van a képváltozó a Diktól, mert szeressen egy egy megértik eddig a Mitől függő? Hát kérem szépen függök attól az ahol én A Nemzetgazdaságnak, a különböző iparákai vannak milyen iparágban tevékenysedek? És ennek az iparágnak mondjuk milyen a verseny helyzete? jól van a kemési, a keménykényi túlenség, a keménykényi túlenség, hogy a megszörző a legkönyesre, a a valami jó a, a technikval az vagy a könyvígval valamelyik áldagot. A másik pedig, milyen az én pozícióm a piacon, tehát a piaci pozíció. Ura, érteket, hogy a Tehát két tényezőt vizsgálok, kérem szépen. Külső tényező, erre nem nagyon tudok hatást gyakorolni. Erre is tudok gyakorolni. Tehát külső-belső tényező. Egy nagyon egyszerű példával szeretném illusztrálni. Ezt a példát ugye az 50-es 50 évek végén találták ki. Láthatjuk, nagyon érdekes. Andriáza Bostonban, Bostoni konzultáns csoport, Találtak is, a papíron belül ezt úgy hívják, hogy BCG, ott van, amit ön tudja. De ezt csak találtak is, tehát BCG táblázat vagy naplé. A logikája nagyon lényeges, ötvenes szava elmutat. Miért az nagyon lényeges az ötvenes éves Mert Hanu után hogy a pillanatgazdaság gazdaság minden szépen felít. És volt egy olyan időszak, mikor fejlődése egy nagyon-nagyon-nagyon kemény még előtt. Oh, és azután már valamit ki kellett találni a cégeknek, hogy hát tulajdonképpen eredményesebben a konkurenciánál, eredményesebben tudjanak dolgozni a piacon. Ez volt a lényeg. Addig, addig megélte. De mikor nagyon bekeményedik a versenyére, akkor valakinek ki kell találni, valami kis plusz dolgot, hogy jobb legyen, mint a versenytárs, hogy egy méterre, vagy fél méterre, vagy egy tázad másodpercet ne a másik figyót. Többet kell esdeni. vagy mit tudom én, vitaminokat kell enni, De ki kellett találni, és ez a lényeg. Hogyan tudok verszély játék alapokon túljárni a másik eszét. És akkor kitalálták ezt a vizsgálatú módszert, hogy két tényező függvényében vizsgálja a vállalat, az üzletágai. ágait. Most elvédést később fogok elmérősgérni, mert most mondom egy fogalmat, hogy stratégiai, üzletági egység fogalmák később legyen tudsz a következő lépcsőn. Tehát ö, már most ezt a fogalmat bevezetem, hogy az üzletági egység előtt értelmezem azt, hogy stratégiai szempontból vizsgálom az üzletági egységet, a vállalat tervezeti egységét, hogy milyen a pozíciója a versenyben, és milyen részesetésre van a piacon. 9 a számoló egység, gyerekségközpont, profit-center, vállalkozási egység, kivízió. <gül> Akikben elmondta mindezt, ami a hazai gyakorlatban ezekre a tervezeti egységekre kialakul, és mindegyik jó. Ezt szakjelven, stratégiai, újra egységnek fogjuk nevezni, és ennek az egészségnek eljött van. Ez a szaknagy típus. Mindegyikben mi van, de a profitban gondolkodik és tulajdonképpen mindegyik azt vizsgálja, hogy a közös nagy kaladba ő mennyi nyerességet tud tenni, és jövőre nézve vonatkozóan mi ennek a nyeresség beadásnak pozitív, negatív, terméntelei. Ez a hosszai csoport a következőképpel gondolkozott a vállalat, stratégiai tervezésén Ez A közé üzleti területekről, a és üzleti a közé Hol kívánok a jövőben tevékenykedni, döntés azokról a piacokról, amelyeken működni akarok, döntés arra vonatkozólag, hogy én melyik piacot fogom a olyan És nagyon egyszerűen azt mondták, hogy nézzük meg azt a situációt, hogy milyen a versenynek az intenzitása. Nagy, vagy kicsi, magas, vagy alacsony nyilván két végre, úgy hideg vele, tehát vagy magas a verseny intenzitása, vagy nagy intenzitása, vagy kicsi, és milyen az egy piaci részesedésem ez is lehet magas, vagy kicsi. Na most érött éppen előállítottak egy ilyen kis táblázatot, amelyben azt mondták, hogy magas a piaci részesedésem, illetve alacsony a piaci részesedésem, és magas a verseny intenzitása, vagy kedvező a verseny intenzitása, és kicsi, vagy kevésszé kezdő a versenyintenzitása. És akkor értelmették ezeket a területeket, és akkor amerikai a bizonyos értelemben infantilisak gyerekesek, és tulajdonképpen e, nagyon szemléletekre keresztelték el ezeket a négyleteket, ezeket a karussákat. Nagyon jó az éppiaszi részesedésen, nagyon tervező pozícióim, nagy dinamikusan fejlődő iparánkban tevékenykedett, ez a mező kérem az abszolút nyerőmező, a nyerességet tartalmazó mező, és ezért elnevezték ezt kérdőm képen Ez a mező már problémásabb, nagyon kedvező a piaci részesedésem, de már leszálló ágban van az ágazat kérem Ez a úgynevezett fejős-tehén mező, mező. Valóban fejőszehén, A nyerességet ki kell fejni az üdvözlással, gyorsan különjük. Ez a mezőkérményzéken még alacsonyabb részesedésre. de nagyon kedvező a versenyhelynek. Ez a kérdőjelet vagy a nehéz fiúk mezelje kérdőjelet. Nehéz ez a kezelje. A hasonlattal élményzéken van egy ember, aki hát szereti a vér, és szeret a kérdőt vágni. Na most, ha én kitanítom, és nagyon kitanítom, beiratom az egyetemre, hogy ki ezt a vágó ha én a mai, lesz egy Mudází a orvos. Az a kevés díszkolát adom, mondjuk a középiskolába iratom be, vagy az úkásfürzőbe, társadalom érdekében ezt a tevékenységét nagyon jól ki fogja fejteni, hences vészáros lehet. Ha nem taníthatom előtte, akkor gyíkos le. Hát kérem szépen, a nehéz fiúkból lehet szár is, de lehet ez a mező is. Ez a mező az abszolút vesztő mező, arcson, hogy kicsit a verseny interzítása. Ezt térjünk a többi utat. Elnézést azért mondom, hogy az amerikaiak találták ki, ezt is ezeket elnevezték ezeket különböző ilyen, ilyen fantázialével. De most ez már annyira bennett a de ne felejtjük el 1950-egy életé van, hogy olvaszak egy strat stratégiai könyvet az szárról, teljes Nehéz esetekről, vagy nehéz gyerekekről, és dövöbb kutyáról beszél. Szakirodalomban annyira elment ennek a, annyira bevezetésre került ennek az elnevezése. Mi a lényeg? Az egyes vezőket és nagyon szemléletesen írta le. A hát, dövöbb kutya, nem akarok ráni az autót a És most jön a lényeg, a vállalatnak a különböző szervezeti egységeik, részlegeit, el kell helyezni ezzel az ábrámat, hogy Égyesztő hol helyezkednek el? És minden egyes szállkozási egységről, profit centerről, nyerességközpontról. Stratégiai közvetlági egységről. Döntést kell hozni, hogy mit csinálok vele. Ha felpozícióba vagyok, én a legalot Ha veszőpocíóban vagyok, ki kell létre. Ha fejszte pozícióba vagyok. Meg kell találni azt a mértéket, hogy meddig maradjak ott a fiatalad, míg nincs ki tudom fejni az előkorlátokat az éveseleményben, amit akar fizetni. még, és utána gyorsan kilépek. Mert ha nem bemegy nekem így a vesző pozícióba, és akkor nekem kell viszi a nyerességemet, negatív a tűz És veszeszély. Én erről a nehéz tűról, hogy legyen, vagy hovárdíjas orvos, ide megyek -e? vagy ide? Na most jön a nagyon kemény kérdés. Hát ennek a sétlen belajdolta, hogy mozgatni, lehet hogy egy mágneses tábla gyönyörűen lehet mozgatni. Én ebből az hűzatági egységből, mi tudom én ezzel ampullákat egy új szervezetben. Ide tudok menni. De mi kell hozzá? Én! Őket! Tehát a mozgatáshoz eszközök kellenek neked. Stratégia. De jó eszközök a És sajnos az én eszközeim is korlátok. Tehát nekem dönteni kell, hogy ezt az üzletágat vagy ezt az üzletágat kell-e menedzselnem. Vagy tudom mondjuk esetleg, kétszeretik, hogy van még egy üzletárgat, van-e elég tőtés, hogy mind a hármat menedzselje, de ha rájöltök, hogy nincsen, akkor azt kell mondani, hogy ezzel kiszállok a mindig, ezzel is kiszállok a mindigból, és akkor jobban őrgözenek, nem csak arra van nekem eztől. Ezzel, ezzel a kis ábrában, és ezzel az elnevezésekkel nagyon sok mindent elmondtam a tulajdonszágot az, egyre, az a nagyon kemény természetre, hogy mindegyik stratégiai üzletágonról nekem valamilyen vélemény kell mondanom, és az az eszködeinek a függvénye. és azok benne van a bunyra hogy itt áll, a szesépen a hazai privatizáció egyik legnagyobb problémája az például, hogy nagyon sok übletár ebből a produkcióba produkcióval. Nem esiknek a tényleg. Nem tudom privatizálni. Rengeteg embert én elboslom. Ezt szeretném biztos, hogy nevetséget, jár egységet. Hát ezt hiszem napjaik esetlen el. Kessészenek belebondolom ennek a táválnaknak a tartalmában. Kicsi a fiatérészeteket, és nem lehet között a ki a politikás azok tesebben nem fúres iparágban, gazdasági állatokban szerint. Tehát a stratégia tulajdonképpen arra a választ, hogy a milyen pozícióba helyezkedik el, és szempont függvényében, a, mondjuk a versenyhelyzet, iparág versenyhelyzetet, <hý> és a piaci részesedése függvényét része. Természetesen engedjük meg, hogy ezt azért Önök abban a szeretős helyzetben vannak, aki nem kell leírni, mert ez a 2012-t évén még is életben. Milyen tulajdonságok jellemzik az az ágazatot, amelyben tevékenykedem. Ezek a tényezők várhatóan hogyan gondnak a jövőben alakulni? Pár kényezők, fölterességek, soroloményére ágazat összefétele, a piac méretei volumene, növekedésének vagy csökkenésének a fülemet, milyen az adott piac inflációhajlama, energiak szükséglete, milyen a piacra lépés lehetőségei, korlátai, milyen a technológia jellemzése, amely ezt a vikarágat uralja, a második számú és milyen az adott vikarágra vonatkozó általános nyereség szintek a mértéke, és milyen megrendezési doktások, időbegfogalmazások jellemzők erre a vikarágra, erre a piacra. A másik pedig rajzunk a két piaci pozícióm, relatív pozíció vizsgálatánál mit adik figyelembe. Vállalkozás piaci részesedését. Milyen az én részesezők? A termék minőségével és megbízhatóságával kapcsolatos elvárások. Milyen költség tudom a termelést megvalósítani? Azért, ha csúlyozom ki, a mai beszélgetes, hogy sokkal biztos kérdünk életében, nem elmunkára van szükség, költségtasértői munkára, költségekben való gondolkodásra van szükség, Azért nagyon lényeges, hogy én milyen ráforgítált tükséglet tudom. Az ő forrás ráforgítált tükséglet, költség ráforgítált tükséglet. tudom azt a terméket megtermelni. Milyen a desegzársak hára? kint áram konsturális tervedet elképzelett áram a bekentőtások árához, hogy mit a nyújt. Milyen a termelőkapacitások jellemzőség? Mit a mutatói bármilyen két termelőkapacitásaimnak, tehát én a vállalatok termelőkapacitásaimnak és mutatói bármilyen tervezetem fog. Milyen az alap, alap, alapanyag ellátás, mit a mutatói bármilyen a kapacitások? Pár szempontot szerettem volna mondani, irodalomban rengeteg szempontokat találnak, természetesen. Ma már ezt a táblázatot nem használják, bonyolultató egyébként a táblázatokkal, százítatokkal történik ennek a vizsgálata, de illusztrációképpen a grotporkodás illusztrációjával nagyon jó volt ez a kis ábra, és nagyon tökéletesen mutatja a stratégiának az egészségügyét. Ez a fellés, céló, stratégia, következő lépésére szépen a tervezett fejlesztés kialakítás. Ezt most nagyon durván fogom megfogalmazni a jelenlegi feladatot. Működőképtelen komplomerátumból, várami vállalat. Működőképes vállalkozás, üzletet bicített hozni. Még a közú alkozó. Ez a feladatével. ha privatizálott, hátalakított vagy ha nulláról indulok, akkor természetesen az a később hogy szempontokat kell figyelembe venni. Meg kell nézni kérem szépen, hogy milyen társasági forma felel meg legjobban üzleti elképzeléseinknek. Mert társaság közöbb a KFC, stb. Nem elég felsorolni, csak most mondom az üzleti tervben, hogy mi BT, vagy KSC, vagy részvétársaság formában fogunk működni, hanem mindig meg kell indokolni a döntésemet. Az üzleti terv készítésének aranyszabálya, a döntést hozott, rögtön izzogni kell. Tehát nem lehet csak közölni azzal, télel szentek, aki tart az üzleti tervem, a gyereknek mondtam, hogy később megcsöpérésünk témára. Tehát az kíváncsi arra, az, aki olvassa az üzleti tervet, én érződöttem, úgy, nem tud velem kommunikálni, csak az üzleti tervem van előtte, csak abból értesül arról, hogy miért csináltam ezt, miért döntöztem ez, ez a forma mellett, gazdasági társaságforma mellett, indokolni kell. A következő szempont, amit vizsgálni kell, a vállalkozás szervezeti felépítése lehetővé teszi-e a stratégiai <tos> elképzelése <tos> megvalósítását. Vagyis magyarán, előbb a stratégia, utána a szervezet fejlesztés. És? Itt van a tisztelje kéremségben, hogy becsempjétük a szervezetben, a tervezetben tovább a szervezetbe, a marketingbe. Tehát, ha én most kezdek kialakítani egy új tervezetet, vagy egy állami vállalat struktúráját próbálom átmassírozni valami működőképes vállalkozását, meg kell találni a marketing a helyét kéremségben. Alapel, Figyelemmel voltunk e a tervezett fejlesztés koncepció megvalósítására. a marketing természetű tervezett kialakításánál? És biztosítva van e a rendszerben. Megfelelő ellenőrzés, Rániátottam én mindent a fiatalet, és vitacsatorát. Miért nem tudtam tervezet megvalósítani? Ter szét egy egymással. Nem tudtam a tervezetni mennyigséget, részesedést, nyerességet elérni. Húsz minút út Mi az oka az eltérésnek? Miért? Hogy a következő tervezési fázisnál már okosabb legyek, rendelkeznek bizonyos anyaggal, információval, és ugyanazták a egyeteket követke is következik, nem kell elérni. Az a születi terv az előző ide a rozsgás kökött, hogy ígézőjelben mondom, ki bárs ez kell dolgozni. Miért? Is, hogy ne egészen állnak rendelkezésre az információt, és nincs szervezési gyakorlat. Nem kell tanulni. A második már jobb lesz. A harmadik változat nagyon jó lett. Kevesebbszer kell hozzányúlni. Tehát hát kérem szépen nem kell tanulni az üzleti az elvérítő. Tehát egy távoljában alkalmókon nem tekítsék beszélni, hogy az első versző Jézus márja nem sikert. De, de rengeteg információt kaptam a világból, kapottam a világból, milyen hibákat követtem el. Most az hiba ígyítőjelde van téven, ahogy az valaki fakért az egyetleg valaki valaki, az egyetleg valaki valaki, az automatikusan hibákat követtem. Hát gyakorlatilag a messzert egyértelmű, mert ezt a gondolatok szeretném így de ha nincs viccokat, mérhetőség, ellenőréthetőség és a viccacapalás, hát akkor rengeteg információt kövesek el. De ott ott át megkérdezni, hogy Elmondja az ember stratégia, az marketinghez üzleti tervben is millió információ kell, majd az információk a Ki fogja neked ezt? Hol kapom meg az információt? És nagyon-nagyon kellene a válasz, mert a válasz úgy kérdés, hogy az információ tereket kellene. Nem fogják idehozni aranyzársát, ez is szársán az alkalommal? Nem! A vállalat jövője azt jelenti, hogy információt szerezzen. Mert a vállalat jövőképének menedzselése az információ menedzselésével adódik. Akinek a kezébe van az információ, annak a kezébe van a hatalom. Csak ne legyen az információ ár, hogy ott esetben kerül, és nagyon sok esetben művészeknek kellene. A piacgazdaságban ilyen kreatív vezetési stílus kell kialakítani, amely többek között tudomásul veszélyezt, hogy kell az információ, ha nekem kezemben vagy fejemben van az információ, én rendelkezett a hatalommal, a között én a hatalommal, én leszek az, aki jobban tud odafigyelni a vendégítényeire, és én fogok a gyerekségnek hozzáni. Ez benne van a buliba, a Fiatgazdaság bulijában, hogy ezek az információk számomra szükségesek is kellenek. De az üzleti terv, vagyok éppen nem a más, mint a rengeteg információ rendezése, és az rendezett információkból megfelelő következtetések, koncepciók, döntések, levonások. ez nincs megkérem, hogy a között az új hogy csinálunk, vagy kitalálom valamit, mert szak ember aggondan látni, hogy nem a megfelelő báris, abban a bárisban úgy kérem. hogy a stratégiai egységet legyen. azért szeretném, kérem, ha megiszteltek. De szélszerű lenne a szakmában között nyelvet adnál is. Még egyszer mondom, a magyar gyakorlatban kialakul Ön elszámolás, egy nyeresítmény, egy pozitenszerű vállalkozás, egy És Mindig ugyanaz szeretnél valamiképpen jelölni a kritikai üzletlági egységet. És személyen a piacgazdaság nyelvét nem mi magyarok tudtálni. Az már úgy kialakul. A piacgazdaságban kialakult a fogalma, például mi a stratégia? Láss előtt. Vagy mi a marketing. Nem én értelmezem, hogy mi a marketing. És csak felhasználom. A stratégiai üzleti egység fogalmára is kialakult a piacgazdaságban egy elképzelés. És akkor a szakember, aki a piacgazdaság közögei között szeretni, nevékenykedni, ha hát tudja meg ezt, ezért ennél még kérek, hogy lenyiktálom, de nem szeretem a gazdaságban. Elköszönöm ez a talán. Előbb elmondom nagy mértékben önálló üzletek, amely a központi vállalati döntésekben a többitkör elkülönítve kezelendő. Nagyon lényeges mindegyik szava. Nagy mértékben önálló üzleták, de fejére semmi. Nagy mértékben önálló üzleták, amely a központi vállalati döntésekben a központi vállalati döntésekben hát. Önnál üzletállnak egymás mellett, és annak van egy központja, amely a központi vállalati döntésekben a tudvittől elkülönítve kezelhető. Azért még az a amely a központi vállalati döntésekben a tudvittől elkülönítve kezelhető. A stratégiai tervezés és a szervezetrendszer rendszer fejlesztési koncepció kialakításának a legyenek ilyen stratégiai üzletállnak. Ez lehet kéne egy része a lehet a gyár Nem tudom megmondani, hogy adott esetben is ott, but mindig konkrét helyzetben kell előtt pedig. A következő ismérve Elmondom stratégiai üzletágaknak az ismérvei. Nagyon meghere ne meg írják, mert le fogom feltingos. Saját üzleti teresztőt, saját versenytársak, negyed külső piacokon, vagy az egység nem csak a vállalatom fájl. Képessége van saját stratégiai tervezésére, a képessége van arra, hogy a saját üzleti tevékenységét meghatározni kényedőkkel határola legyen, úgy van, hogy mondani, hogy marketing munkája van, önálló vezetője van, aki felelősséggel egy örtése rendelme. Na most ezen ismérvek alapján meg lehet határozni, hogy nálam azért a vállalatoknál mi legyen az, amit én stratégiai, üzletági egységre kívánó definiálni. Ez a menedzsernek a lehetősége, joga, és gyakorlatilag kötelessége. Tehát a szempontok a következő, saját üzleti terettől, vagyis is önálló egyedi önálló piac. Saját versenytársakkal rendelkezik, mint a piac, ott vannak a gonosz törték, a konkurensek. Hál' Istennek, hogy ott vannak, mert rundalják is úgy tőle Hát saját üzleti terettől, saját versenytárs, meg és külső piacon, nem csak, hát, ne Nem mindenki, hogy olyan képességgel. Stratégiáját nek tudja tervezni. Tég a kezdődött kapja. Képessége van arra, így, képessége van arra, hogy saját üzleti tevékenységét, hogy a saját üzleti tevékenységét, hogy a saját üzleti tevékenységét meghatározó tényezőkre hatással legyen hogy a saját üzleti tevékenységét meghatározó tényezőt a határozzá elő. Ezt nagyon bonyolultan jöttem elő, hándékosan jöttem elő, mert ezzel sajnos éppen a következő lényeges szemszög, már bevezetem, után utána tudokról beszélni, a marketingről. De nyugodtan mondhatom volna, hogy önálló stratégiai tervezése és önálló marketing munkája, marketing tevékenysége legyen, csak pontosan a fogalom tisztázása érdekében jobban, körüljön, ha, a egy lényeges tulajdonságát és tulajdonképpen ezzel van elállítva. Erős pontot, gyenge pontok lehetőségek veszélyek, télen meghatározása, főszép üldetés, konkrét, lebontott célok. elvirányzatok, stratégia, döntés üzeti területekről, üzleti területek fontosági soránkéről, eszközrendszer alapján tudom ezt elintézni, milyen eszközött többek között a pénzár szervezett fejlesztés. olyan szervezeti formát hozok létre, amely alkalmas stratégia megvalósításának. És ha mindegy van, akkor tulajdonképpen következik a leglényegesebb lépés még az üzleti készítés előtt. A marketingre vonatkozó döntések meghozatalat, amit egy kávével után fogok elmondani de akkor, szinglibe én vagyok, önálló vállalkozó. akkor is kell marketing munkát csinálnom, egy személyben én csinálom nem De ne létezik! Hivazgazdaságban vállalkozók, tudatosan, terv szerint, vagy saját magára megfogalmazott terv nem ne foglalkozom De mi a marketing? Ez a marketing szemléletes, egy híd, piac, vállalkozó. Ez most mindegy, hogy vállalkájá, aki betéti Ott kárt, aki vállalkozik, hozzáadva, ahol van. Egy hittéreztet. A piac és a vállalat érdekeinek egyeztetését jelenti a marketing szemléletes. A marketingek lesz, lefogták köpölni az az igazság. A nagyon kevés szervezett hangulók rá igazán a marketing. Nincs piasz, nem kell a marketinggel foglalkozni. Túl ideges a mai gazdasági helyzetet vezetőről, ugye? Mondtam, hektikut a piac. Hát ebben a hektikut ideges ki egyensúlyozza, így felhőre hajlom a spíaszban, bölösleges. Természetesen, mindenki szép két évig a marketingért foglalkozik. Siker egyik záloga. A siker egyik feltétele. Pontosan a marketinggel való. mi a marketing? A hát kérem első megszündítésén, hogy a úgy meg a marketinget, hogy a vállalkozó, a vállalat és a piac érdekeinek az egyeztetését jelent. Egy hísz, egy héttávasú hísz. A szó legszorosabb értelmében ez értelmezhető, mert ezen bizonyos gazdasági események közlekednek. Marketing, másik megfogalmazás szerint egy gyűjtőfogalmat, négy tevékenység gyűjtőfogalmat. Első megközelítésű azt mondta, a másik és a vállalat érdeklőnek egyértetétől jelenleg. Magába foglalja a piaci igénye feltárását. Információ piac tolott a vállalasság. Tehát piaci igénye feltárását ad az információ gyűjtőt analizálását elemzését aztán megviszak, ezeknek a befolyásolását, és a piaci körülmények vállalaton belüli érvényességének biztosítását, a piaci körülmények piaci körülmények piaci körülmények vállalaton belüli érvényességének biztosítását. Tehát magyaráz ez a négy tevékenység, magába foglalja a piaci igények feltárását, elemzését, aztoktól, befolyásolását, harmadkor, és a piaci körülmények vállalaton belüli érvényességének biztosítását. És hogy úgynak tűnik, hogy ide remondoljuk a piaci körülmények, a vállalaton belüli érvényességének biztosítását. Az az Ábra, ami föl volt rajzolva. A zedő megfogalmazó az igényét, és erre az igényére az egész marketing stratégia filotógiája alapgondolható az, alap, de bedő igényét a konkurenciánál, hogy járomban, hatékonyabban, jobban határoztabb van a Még említettem tényleg, ami 1950 ezt a nagyon egyszerű, ábrán stratégiában való gondolkodás. Na most ennek a lényege az volt a tudatossága. Kicsi egy zűr. Bizgáló. Igen. De a, de bocsánat a fiad szaporág, és azért a nőse, az így nézzen. De most hogy miért nem pusztultam a fiacsinál, hogy a másik, a, a, a lényeg alatt, A az volt, jobban akarok Minőségének jobban akarok gondolkodni a közel, tehát ezek a bosztoni konzultáci a mutatása, hogy kidolgozták ezt a gondolkodásmódot. Mert ez a dolog a gondolkodásmód, ez és akkor a rendszerezett Rendszerezettséget szerettem volna és a piac kenényezésben úgy is alakította ki az életet, hogy a vállalkozók rákényszerültek egy tudatos marketing munkáról, és rákényszerültek arra, hogy a szervezeti egységekben egy marketing abbarát is hozzanak érte. Amely ezeket a tevékenységeket rendszerezve végtő. De tulajdonképpen mi a marketing munkal érte? Megfelelő információ gyűjtés a versenyről, a piacról, a piaci zokásokról, piacnasságáról, piac összetételeiről, piac változásáról, jövekedékenek dinamitájáról, a fogyasztóval, az edzőnek, a megrendelőnek a tulajdonságairól, összetételeiről, jövedelméről, a konkurensekről mindent beszerezni, megismerni saját magamat. Az információ, ahogy mondtam, versenyről, piacról és a rokonokról Ennek ismeretében, kedveskedve, nem szeretem a magad. Most jön egy nagyon a marketing egy tudomány felhasznál a matematika tudomány. A marketing nem tudomány ne a legyen. Több mondtál mert Amely egy tudomány felhasznál a matematikát. A marketing nem elmélet. A marketing nem elméleti közgazdasági a vagy tudomány. Még egyszer mondom, megvaló megvalósági gyakorlat. Tehát kutya kemény valamit amely alkalmaz a statisztikai számítás matematikai tudomány. Itt van egy matematikus, aki azt a markasok adatot megfelelően a rendszeret. Több ez a például megfejte keresett tudomásokat. a csínálatot? Vizsgálja az egyensúlyi helyzetet, keresett kínálat egyensúlyát, milyen termelés mennyiségeknél és milyen hárnál vagyis Magyarán két függvény vizsgálhatnak, ahol a viszontes zengelyen mondjuk a termelés van, termelés kibocsátás, értékesítés. Itt pedig esetleg a forint nagy a álbevétel. Keresnek a titokáshoz kínál vannak ezek egyesügy a valószínakok. És hogyan tudom ezeket megfelelően defolyáltolni? Annál így, csak ha már függvény rajzolta, vagy rajzolta a szövető horiszt kármát, akkor természetesen emlőtt tudomák, matematik ember csak kéves lennék, föltéte ezért dolgozik a, ez a marketingpart, az anonimisztól. És az eredeti alapján tud a vezető a megfelelő piacokról, hogy azok termékenek között mennyi piacot kívánó tevékenység.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 con marketing margen